Mzee galetano na mfahamu sana kuanza kama rafiki yangu miaka 40 Na Lakini na mfahamu kama Alikuwa kiwongoza kisiasa ya miaka ya nyuma Alikuwa mjasi ya maali Mfanya Mkubwa katika bukoba hii Alijenga mahoteli Ana mashamba kijijini Ameza watoto ambao miwasomesha Na alipenda watu wasome mtu aliyependa ushirikiano alipenda watu wapendane alitoa wapenda kutoa ushauri kwa watu mbalimbali mbali, kila ukimwendea ni mtu ambaye hakupenda watu wakatetama kama kulikuwa na shida alikuwa anaamini kwamba shida hizo zinaweza kumalizwa kwa mazungumuzo kwa maelewano kwa upendo kwa hiyo ni mzee ambaye amefariki tunasikitika lakini kwamba amemaliza safari yake vizuri ametoa kwa nchi yake mchango kwa jamii yake ya buia kule mlewa ametoa mchango wake hapa mjini Bukoba na mkoa mzima na alikuwa na watu mbali mbali ambao amewasomea bila kwa mwenyewe kwa hiyo tumesema tumempungukiwa kitu tunashukuru Mungu kwamba kwa miaka ambayo ali, ali, ali, ali, ali, alikuwa nayo mzee amepumzika na kwetu otimizadi kwake mzee alipenda umoja na mimi nadhani watu wa Bukoba angepawa nafasi ya kuzungumuza anjoa usia sikia kwamba muwe na umoja watu wa wabokova mzalipenda kuchapa kazi amefanya kazi makadaika ya mwisho angetaka watu mchape kazi fanye muache mtu aache majungu aache vijiiwe bi, viaguse mana baadaye wasonge mbele mzali alikuwa ni mcha Mungu kwaaya anapenda watu waende kumcha Mungu kila kundi kwa the hebrew lakini alikuwa ni muislamu lakini alikuwa na ndugu wa kristo aina mbalimbali mashkofu mashehe watu wa kawaida alikuwa si mbaguzi wa dini na angependa mkumuke kwamba hakwa mbaguzi na watu wa Bukoba na nzima wacheubaguzi wanyanyote uone wa rangi uone wa dini uone wa imani bali bali wachena